Halló jó reggelt most igen igen jó reggel szervus. Ha, ez már egy performance, egy érdekes performance, a zeneházában meg lehetne csinálni, az egyik kísérleti műsorban. Én mindegyik kísérleti műsor itt nálam. Szóval nem voltam, hogy sajnos legyen, de egy képben vagyok, másrészt képben vagyok. Um, itt a... körül. Ne háza, kiváltságos állapotokat élveztek, vagy kiváltságos állapotban vagytok sok intézményhez képest, és akkor az ismert körülményekre utalok. Rosszul látom én ezt. Hát az biztos, hogy ez most egy kegyelmi pillanat a Magyar zeneházának. Hát persze minden percért véres verejtékkel dolgozunk meg, csak ezt egy ilyen laza mosolygós, szeretetre méltó formában tálaljuk a közönségnek. Szóval egy kicsit, kicsit olyan, hogy most már a munka vagy házfüggővé, magyar Zenháza függővé vált minden munkatársam, beleértve persze engem is, szóval, hogy annyira röpít bennünket itt a lelkesedés. Ha, ha arra céloztál, hogy, hogy anyagilag hogy állunk, hát némi elvonással azért nagyjából a, a, a tavalyi összeget kapjuk az idén is, igyekszünk a saját bevételeket növelni természetesen, amennyire lehet. Az érdemi? Hát, az érdemi? Az, az érdemi, azért az, az, az körülbelül legyen ilyen 25-25 százaléka. És az megmarad? Igen, akiben azzal úgymond azt csinálunk, amit akarunk. Ez egy, egy óriási dolog, nekem ugye, aki a, a Zeneakadémia Akadémia emlején nevelkedtem, hogy így mondjam, idézőjában legalábbis, mert hogy az egy másik fajta állami, elszámolási rendszer, mint, mint ez. Pat Andrással beszélgetek, vagy ő beszélget velem, nézőpont kérdése, ne felejtsenek el feliratkozni a Kejfej YouTube csatornájára, kövessék a Kejfej Facebook oldalát, és arról se feledkezzenek meg, mert nem mindenki nézi, van, aki hallgatja, hogy támogatott tartalmat hallanak, akik nézik, azok támogatott tartalmat néznek is. Ugye bevételt generálni, kapacitással lehet ha száznak vesszük, egy elvisszáz persze arra Igen. azt, amire a Magyar Zeneháza képes akkor az elkövetkezendő hónapokban, is, mint a sajtótájékoztatón gyakorlatilag lezongoráztatók az évet egészen december végéig Igen. ez a száz, ez mennyi? Tehát, hol, tehát mekkora a kihasználatlan kapacitás, ami benne van hogy ember, terem, idő te szerintem százon vagyunk. Százon, vagy most, most érkeztünk el a százhoz, az is nagyon jó kérdés, mert én ugye egy kicsit költőiben úgy fogalmazom meg, hogy, hogy most sikerült a, a, a tartalmat a házhoz méltóan felépíteni. Tehát hogy gyakorlatilag a ház minden zugában. Történik valami, mindenkinek a kapacitása fullon megy, megy a, a szabadtéri... Kitéri még erre részletesen, nem kérdezem forintosítva, de ami elvonás volt, az gyakorlatilag mibe került? Tehát, hogy mi, mi került ki, vagy mi az, amiből kevesebb van, vagy nem lesz 19, fok, vagy csak 18, mondjuk ezekben a hónapokban nem különösebben érvényes, hiszen nyár van. Odafigyeltünk a fűtésre, hétfőnként bezártuk a házat, ugye korábban csak a kvázi búzómi részt, a kiállítási részt zártuk be hétfőn, mert karbantartások meg egyéb dolgokat, amúgy is hétfő, az nem egy kiállítási nap, de most ugye egész télen a hétfők zárva voltak, az azért az brutális, tehát nálunk is erősen megnőtt a az energia költség függetlenül attól hogy van. Jö, de az elvonás mit érint? A is. És és és akkor plusz még plusz még azért hát elvonás. Azt kérdezik, hogy az elvonás az, az mibe került? Tehát elmaradt egy est, el kellett válni egy munkatársba, vagy nem, nem betetek föl? Itt it, az, az, az kell nézni, hogy, hogy mi nagyon takarékosan élünk. Tehát a, a, a fizetések, a, ugye nekünk nincsenek, vannak autói, de azokat a, a Toyota szponzorálja, bocsánat, hogy itt nem említem, remélem nem. Termék meg, nem, semmit, figyelj, nem fog a fejedbe kerülni. <laughs> Meg Tehát van egy ilyen, de, de mi nem vásárolunk, ilyesmi, mint nálunk, nincs Szoftőr, és itt a más, egy, egy csomó dolog a fizetések nem magasak, meg kell mondjam, és ettől függetlenül mindenki boldog, amiből megint az látszik, hogy nem a pénz a minden, hanem, hanem a hely, meg a, a szellem és a hangulat. Na, no, szóval, szóval, szóval nagyon odafigyelünk, és a, és a, a programjaink nem kerülnek sokba. Ez, ez részben azért, mert világsztárokat úgymond nem tudunk hívni, illetve ha, ha olyanok jönnek, akik valóban nemzetközi is híresek, vagy akár a magyar poppéletnek legendái, akkor ők nagyon-nagyon visszamennek a gázikra. A Lori Amikor... Anderson nem kerül sokba? Bocsánatos, ezt nem értettem. Azt van. kérdeztem, hogy a Lori Anderson nem kerül sokba? Ne, most megfogtál, mert nem tudom pontosan, hogy mibe kerül, de ez nem kerül sokba. Uh, ugye avval vágtatok fel, és ezzel én is felvágnék, ugye abban a műfajban, ahol én vagyok ott a nézettség, a hallgatottság, adott esetben a bevétel, nálatok a látogatottság. Az, hogy egymillióan keresték fel a Magyar Zeneházát az elmúlt 16 hónapban, ezt hogyan lehet számolni? Na most ezt, ezt, ezt nekem, ezt senki másnak nem mondtam el, ugye a sajtó, mert nagyon jól hangzik az egy Mert egyébként, ólyán... hogyha nekem most azt fogod elmesélni, hogy te mindig ott állsz az ajtóban és számolod az embereket, Bata, azt nem fogom már hinni. Nem, nem, nem, azt, azt nem is kell. Ez, ez úgy van, hogy van ott egy ilyen automata számláló. És hogyha mondjuk én egy nap százszor kijövök és bemegyek, akkor az azt jelenti, hogy száz látogató volt. Száz látogató plusz volt. Aznak. Tehát valójában arról van szó, hogy te jársz az aj ajtón, hogy rövidesen elérjétek a két milliót? Igen, többek megy szinten. Ki a ja, fizettek érte, bár pont most arról volt szó, hogy költségtakarékosság, hogyha jól fizettek, akkor én semmi mással nem fog foglalkozni. Bemegyek, kijövök, sőt, embereket fogok verbúválni. De hát mondjuk ez csak félig vicc vagy félig se, hiszen a magyar zeneháza két dolognak köszönheti a népszerűségét, hogyha ez egy jó fogalmazás, és ugye ez egy egészen különleges dolog, azért Magyarországon ez nem jellemző. Ugye nyilvánvalóan a programoknak kell idővel fölébe a háznak, de a Magyar Zeneháza azon kevés intézmény közé tartozik, amelyet azért is felkerestek, és felkeresnek még jó hosszú ideig emberek, mert hogy egyébként egy olyan épülettel bővelkedett, Budapest vagy Magyarország, amihez hasonló 12 nem egy tucat, Ezért ez mindenféleképpen benne van a labban. Igen, igen, és az elején mi féltékenyek is voltunk, az elején az, az első hónapokban vagy fél évben, hogy az emberek a ház miatt jönnek, és nem amiatt jönnek, hogy milyen programok vannak meg milyen a kiállítás, és akkor törzúrásként halt, amikor még néha ma is azt mondja ki, ja, igen, kiállítások is vannak, voltunk a házában, de jó, milyen szép az az épület, ilyen, olyan, ja, és tényleg kiállítások is vannak ott lenni, három <gül> négyzetméteren, ugye mindössze tíz éves verejtékes munkával. Hogyan áll a neked írom adalt? A, az, a neked írom adalt, jól megy egyébként, jól megy, és, és amire én büszke vagyok, és ez nagyon szeretem, hogy annak van egy klub terát, nyilván emlészhetem. Igen. Tehát a kluboknak a tere, és uh, azt benépesítettük, tehát ott állandóan rendezvények vannak, uh, régi, uh, jeles uh, popűvészek, jelennek meg, beszélgetések, főleg Jávolszki Bélának a. a vezetésével néha egy kis is zenét lehet hallgatni, szóval hogy, hogy gyakorlatilag most már a, a, a kiállításokban zenélünk, és a a, a kiállítunk, tehát most egy olyan, olyan konglomerátum alakul, és hogy ugye partitúra egymásba folynak a, a szólamok, még utcazenélés is lesz. Képzeld, most nyáron utcazenészeket alkalmazunk, és nem tudom, hétvégeken ott majd a Körül, ja, már a ligetben, uh, ahogy jönnek az emberek, már zenével találkoznak. Persze nem akármilyen utcazenészekről van szó, de olyanok, akik, akik szívesen, szívesen játszanak akár az utcán is. Uh, utcazenészek foglalkoztatásában van némi tapasztalatom, amikor Leg? átalakult itt a Kejfej akkor uh, az utcákat róva volt egy idő, hogy permanensen leszólítottam utcazenészeket, hogy egy vagy két órára a Kejfejancsiba mennyiért jönnének el, és akkor ott hirtelen vagy a nevem, vagy azért, mert YouTube, amiről azt gondolták, hogy olyan, mint egy tévé, olyan gázzikat mondtak, amit egyébként, ha megkeresnek, akkor Magyarországon lehet, hogy jobb utcazenésznek lenni, mint hivatásosnak, mert végül is senkivel se tudtam megállapodni, olyan összegeket mondtak, és szomorúan elkotródtam. Ez érdekes, bár érdekem évfizetek ezzel volt egy utcazenész ismerősöm, aki egy, egy komoly zenész volt, csak nem tudott a zeneiskolai tanárszágából megélni, és, és hát, egész elképesztő összegeket mondott, hogy ott, ott mit, mit kalapozott. Hát lehetséges, hogy emiatt nem jöttek el. Igen, igen. Én most a Moszkva térem, bocsánat, Szél Kálmán télen van, egy, egy nagyszerű gitáros, nem tudom, hogy jártál-e arra fel, és, ott és is meg a a, a hatos négyes megállójában szemben a Rossmannnal, hogy ne csak a Toyotával gyere, ott a hajdan volt Fősándor utcánál, aminek talán most Tátra utca neve, vagy Hollán Erne, ezeket én mindig kavarom, elnézést yeah, kérek igen. tőlük. A zenepedagógiai vonala a Magyar Zeneházának az hogyan alakult, bár hogyha azt a kérdést hallanám másott, másoktól, hogy hogyan alakult a Magyar Zeneháza zenepedagógiai oldala az elmúlt időben, akkor azt mondanám, hogy nem normális, tehát ilyet nem az ember nem kérdez, de zenepedagógiaval is foglalkozik a Magyar Zeneháza, ebben mit nyújtott és mit fog nyújtani? Ez, ez, ez azért is érdekes, mert tulajdonképpen a, a mi tevékenységünknek a legvonzóbbi, a legszebb és, és a, a, a, a legi társadalmilag, hogy így mondjam, a leghasznosabb része az a zenepedagógia. És érdekes, hogy, hogy, hogy általában ezt a kérdést nem szokták feltenni. Tehát amit most... Hát nem látványos. Hogy hogy ma? Abszolút nem látványos, miközben ez az alfája és az megállja az egésznek. Itt ugye mennek ezek a, a, a különböző csoportok, osztályok, hát itt megint ugye vertük a mellünket a számokkal, hogy nem 350 osztály járt az utóbbi évben és hát kapják a különböző foglalkozásokat, osztály kirándulásokat rendeznek, ez fantasztikus. Ezek milyen jellegű foglalkozások? Fölkészítik, tehát gyerekek megjelennek, hogy a 30 gyerek, akkor fölviszik őket a zenepedagógia tereibe, akkor ott nagyon aranyos embereink, akik pedagógusok, zenepedagógusok énekelnek velük, kis hangszerekkel játszanak, stb. És akkor elmesélik, hogy na, hogy most lemegyünk a varázstérbe, a kiállításba, és akkor megnézzük, hogy Mócárd bácsi eh, hogyan utasta körbe annak idején. Figyelj, ha nem veszed rossz néven, akkor lehet, hogy a jövő hétre is kikölcsönözlek, bár azt mondja, a jövő a Györgyev is lesz, mert én most eltérnék a Magyar Zeneházától, és azt kérdezem tőled, éppen abból adód van, amit mondasz. Veled ezért is élvezetes beszélgetni, én ezt nem tagadom, és ezt nem udvarlás céljából mondom. Van-e bármilyen tapasztalatod arra nézvést, hogy Magyarországon, Budapesten, a te környezetedben felajánlottam különböző opciókat, az elmúlt időben beleértve a jelent. Hogyan alakul a családok gyerekeinek zeneoktatása? Tehát, hogy nő csökken, stabil, Mit tapasztalsz? Én, én attól félek, attól félek hogy, hogy csökken. De van ezzel kapcsolatos tapasztalatod, vagy most olyasmire kérdezek, amiben most ebben a pillanatban kellett belegondolnod? Hát igen, hogy ennyire koncepciósan nem gondoltam bele, de a feleségem zereiskolai tanár. Volt, igaz, hogy hárfát tanít, és hárfa az egy különleges hangszer, tehát nyilvánvalóan, hogy nem özöllemek a gyerekek, mint, mint mondjuk a zongora esetében, vagy húvola, mert húvola könnyű, az könnyű vinni az utcán, a hárfát nem lehet vinni, akkor elterjedt, hogy a egy nagyon drága hangszer, ez igaz egyébként a nagy hárfákra, de most már ugye vannak kis hárfák, amikkel a, a gyerköcök ettől tanítják, nekünk is van itthon egy-kettő egy, ilyen, és akkor jönnek a gyerekek, és azon, azon játszunkatnak. Na, szóval, szóval, ha őt figyelem, én azt láttam az utóbbi évtizedekben, hogy azért, azért ez, ez, ez csökkenő, és főleg, főleg, ami nagyon érdekes, hogy, hogy hivatásos, nagyon keresztül, lesz. Tehát ugye, teszett, egy teljesen máskorról van szó, mi időnkben ugye ez egy kitörési lehetőség volt gyerek, de, -e az, az a tehetséges gyerek. változik Megváltozott. Tehát nincs, ez, nem bonzó most már ez a szakma. Csak annak, bocsáss meg, hogy még ezt befejezem a mondatot, csak annak, akibe egyszer a Fisei vágy fogalmazta, meg ezt szerintem nagyon jól, akibe bennül a kis Manó az ő lelkébe is nem hagyja nyugodni. Tehát egyszer magyarán mondva nem tud meg, a zene nélkül nem tud érni. Na most ez, ez, ez ugye vagy van, vagy. Sem. A Magyar Zeneháza nem panaszkodhat a látogatottságát, illetően van-e bármilyen összehasonlítási alapod Magyarországot vagy a világot, illetően, hogy operaház, mondhatnám, operett, zeneakadémia, műpa, vidéki társulatoknak milyen a látogatottsága? Hát én azt gondolom, hogy azért a, nagy, a nagyobb európai városokban ott azért nem palaszkodhatnak. Üm. Hát, de, de, de nehéz válaszolni. Nehéz válaszolni, hogy a Párizs jut eszembe, ahol mindenhova özsöllenek, vagy ugye a németeknél, ahol egy, egy, egy kisvárosnak is olyan színháza van, ahol operát is játszik. A zenekadémiára jelentkezők számával tisztában, vagy elnézés, hogy Ő, jön csökkenő, csökkenő, De font ez a, ez a, ez a, ez a baj, hogy a, ugye a hivatásos csökkenő, és hát ráadásul azáltal, hogy, hogy nyitva vannak a határok, ráadásul ugye mondta, hallgatói mobilitás van, tehát, tehát mindenki ott tanul, ahol akar, meg amit meg tud fizetni, így attól függ, hogy, hogy hova megy. Tehát ma, ma már az, hogy valaki három évet jár az akadémiás, és utána a, a mástert már máshol végzi, tehát nem ott diplomázik, de, de az is, hogy azt mondja, hogy, hogy neki itt most a zenakadémián azon a tanszéken nincs olyan tanár, aki szívesen menne, és akkor elmegy nem tudom én, Londonba, vagy Bécsbe, vagy, vagy, vagy akárhova, vagy azért, mert az esetleg könnyebb bekerülni, Bécsbe például több tapasztaltam, most a múltkor volt erről éppen szó, hogy nem kell ír például a, egy zenakadémiai felvétel ez, ami, ami egyébként azért vicces, mert a kocsi Zoltánnak se volt érettségi, amikor felvették az Ön és a Sippandrásnak sem, aki 14 éves korában... Ugye, pont ezt akarom mondani, hogy ők életkorukból adódóan nem rendelkeztek érettségével. Igen, igen, igen. Tehát tulajdonképpen, ha így jobban megondolom, akkor, akkor minek is az az érettségi az De hát persze ez egy kicsit címikus kérdés is. Lépjünk egy a... pillanatra vissza a zeneházába. Elnézést, ilyen udvariatlan közbe válok, de. De, nem, tud, nem tudom másféleképpen terelni a beszélgetést csak így uh, tegnap bejelentetted az mi ez a Zeneháza Plusz ja, ami ez, tegnap ez, indult na, a, a Zeneháza Plusz a, ugye a baráti körre célzol szerintem tehát, tehát kialakítottunk, miután azt, azt látjuk, hogy egyrészt van egy visszatérő általános közönség, másrészt pedig, ami nekem a legjobban tetszik, hogy vannak kis közösségek, közönségek, amik bizonyos szériáinkhoz, ilyen ismeretterjesztő sorjákhoz hozzátapadtak. Tehát van, van egy, egy nyugdíjas réteg, aki egy bizonyos ö, fajhoz jön, vagy ilyen, ilyen előadás plusz ö, zene, vannak fiatalabbak is, stb. Tehát minden, úgy megvan mindennek a maga közönsége. És akkor ezt próbáltuk egy kicsit, hát mondjuk így forintosítani, vagy, vagy koncepcionálisabbá tenni, azzal, hogy van három kategória, közben egy támogatói rendszerről van szó, amire mi egyébként csak hát mindent adunk, de hát ez egy, egy teljesen mind-mind szituáció lenne. És, és ezt csináljuk, a másik pedig az, hogy van olyanakkor van, az egész liget, ez a liget plus, ahol, ahol hát az egyes intézmények látogatása és a, a, a kapcsolat révén, hát megint csak mindenféle előpontokat lehet gyűjteni. De ezeket a Városliget ZRT csinálja, tehát erről a jól menedek. Oké, okay, arra akkor a jövő héten sort kerítünk a zeneháza. Előcsarnok időről időre helyet ad kortárs művészeti installációknak, kiállításoknak. Tegnap nyílt a Kft. zenekar, nyisd ki a szemet című tárlata. Ez Igen. mi? Ez nagyon, ez, ez nagyon jó volt, tehát egyáltalán egy, azt akarom már az elé mondani, hogy, hogy a sajtótájékoztatók általában nem élvezetes dolgok, ugye bár te tudod a legjobban. Nem nagyon szoktam sajtótájékoztatókra járni, tehát. Igen. és ö, ez meg kintültünk a, a szabadban, a szabadtéri szépadon, és az együtt, saját együttesünk van, amit szerényen all nevezünk, csak egy ilyen popzenét játszanak, majdnem mindenki profi, a saját munkatársainkról van szó. Hallottam őket, igen, ez érdekes dolog. Egyébként most a frontemberünk az egy, az egy teremőr, uh, Iván Tavajának hívják, aki a loszorgán utároznak a frontembere, emere. ez ez megint megérne egy, egy beszélgetést, hogy, hogy egy gyakorlatilag egy menő nagyon tehetséges popénekes teremőr a Magyar Zerázába, de mi, mi, mi csak örülünk, és ő ezt boldogan, boldogan csinálja. Na, szóval élvezetes volt a nélkül, és ott voltak a KFT s fiúk is, és az ő anyagukból egy nagyszerű kis kiállítást rendezett az egyik kolléga, a nők Dorottya, az aulában. Tehát a fotókat hoztak, akkor a bábukat hozták, ami a, a, a, a Ja, híres ja, Még egy dologra Kérem, szeretnék kitérni, um, és köszönöm a rugalmasságodat, hogy akkor ezt a pénteket meg tudtuk szervezni egyéb irányú elfoglaltságod. Okán ma negyed tízkor, illetőleg szombaton is negyed tízkor Uh, ingyenes programok, ugye uh, ez a YouTube esetében óvattal, tehát ez június 2 és június 3 vonatkozik. Aki ezt június 10-én nézi, az majd 11-én a Lábaköltészete fúvós koncertre mehet el. Uh, de ma pénteken 10:40-kor uh, és holnap szombaton 10:40-kor uh, a Berlin-Budapest Express szervezésében lesznek szabadtéri ingyenes programok, amelyek egy, egyébként egész nyáron folytatódnak. Végül azt árult el, hogy ez mi? Egy együttműködés, olyan két város különböző produkciói között, tehát itt a névzenétől kezdve a pop mindenféle produkció van, és, és tulajdonképpen mi ezt, ezeket az együttműködéseket, vagy a hidakat, úgymond ezeket építgetjük most, szintén ugye a témája volt, hogy, hogy egyetemekkel erős kapcsolatokat építünk, művészeti egyetemekkel, természetesen, Momenzen Akadémia, de pont Berlin, Művészeti Egyetem, Bécs, Róma, stb. mert hogy, mert, hogy lehet nálunk kísérletezni, hát főleg a hangomba, és akkor jönnek magyar fiatalok, külföldiek, együtt csinálnak produkciók. Ez, ez már egy megtörtént dolog. Ez is egyébként a régi álmok közé tartozott, hogy kvázi egy ilyen laboratóriumot adjunk a, a, a fiataloknak, és akkor ott bontakozzanak ki. Úgyhogy, úgyhogy a nagy együttműködési hát hullámok és felbuzdulások vannak itt. Úgyhogy ez a Berlin-Budapest, ez, ez is tulajdonképpen ehhez kapcsolódik. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, Alász, szerintem rövidesen folytatjuk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Önök Bata András látták, hallották, ott a fényképére gondolok, hogy látták, hallották, e, támogatott tartalomban volt részük. Thank you. Igen. Mással beszélt? Nem. Hát akkor nem tudom, mi történt. Mert már azt is kétségbe vontam, hogy elfelejtettem a telefonszámát, ugye az ön telefonszámát valamiért tudom, de állandóan olyan hangot adott, mintha nem létezne. Pedig létezem. Igen, hallom. Úton? Úton, igen, beszéltem. Ma mi lesz ott? 9 tráton lesz az Európai Parlament, szervezésében egy e, ifjúsági találkozó, ahol azok a fiatalok vesznek részt különböző országokból, akik az Európai Parlament tájázatán sikerrel tájáztaték. Tájázat, ennek keretében Európa különböző városaiban de itt most Veszprémben éppen lesz egy egész napos ilyen, hát nem tudom, konferencia, workshop féleség. Ön vezet? Igen. Akkor, az, akkor ez kihangosító? Nem kihangosító, ez fülbe. Most jobb, most jobb, most valami történt. Kirecettem a számhoz. Amit... Hát úgy persze sokkal könnyebb. Figyeljen, én a mai műsort úgy kezdtem, hogy elfelejtettem hangot adni magamra, úgy például bármit mondhatna nekem. Tehát egyszer lehetne velem úgy őszinte, hogy soha máskor, csak éppen nem lehetne hallani semmit sem, csak a szája mozogna, én meg, én meg döbbenten hallgatnám a semmit sem, miközben olyan igazságbeszédet mondhatna, hogy faladná a másikat. Ez egy könnyű védekezési mód, de így most már jól lehet hallani. Múltkor megjegyzést tettek a Facebook oldalon, eh, ahol az ön Facebook oldalán, hogy háttal ül a menetiránynak. Igen. És hogy ez hogy létezik? Hogy háttal ülök a menetiránynak. Igen. Igen. Hát úgy az ülés lehet úgy is fordítani, és amikor többen utazunk, akkor úgy szoktunk ülni, ha mi a kis buszsal megyünk, akkor úgy szoktunk ülni, hogy tudjunk beszélgetni egymással. De ez most nem egy kisbusz. Ez most ez aztán a szolgálat is között. A Veszprémi polgárral beszélgetek, Navracs és Tiborral, vagy ő beszélget velem. Figyeljen, feladta a labdát, tehát ezen most túlessünk, ifjúságról beszélt, lemondott rá Zsófia miniszteri biztos. A miniszterelnökség fiatalokért felel, felelős helyettes államtitkára most nem fog elmagyarázni, hogy mi az összeköttetés, hiszen említette, hogy ki kell fog találkozni Veszprémben. Ő az ön által vezetett minisztériumnak volt helyettes államtitkára. Lehet-e bármit tudni a történetről azon túlmenően, amit lehetett olvasni? Nem fogok lovagolni a témán, csak itt szerepel a jegyzékemben. Nem, hát ő magánéleti okokra hivatkozott, úgyhogy ezt tisztelezen tartanám az ő esetében is. Jó rendben van, ez pontosan egyel több, mint amit eddig lehetett tudni. Azt kérdezem öntől, hogy ilyet ritkán szoktam kérdezni, hogy ez az állásfoglalás, amit elfogadott az Európai Parlament tegnap meglehetősen nagy többséggel ez mennyire komolyan vehető, mert ugye um, szorgalmas nebuló révén, azt nem mondom, hogy ától cettig, de azért ától viszonylag majdnem cettig elolvastam, és hogyha ez egyébként egy reális bizonyítványa lenne Magyarországnak, hát akkor én, mint az apja, az anyja, vagy egyszerűen osztálytársa, vagy benne lakó ember, hát azt mondanám, hogy hát nem, hogy osztályismétlésre vannak ítélve, hanem, hogy kés csoda járhatnak iskolába. Igen. Hát, de... ott, ott van a kérdés, Igen. hogy én ezt komolyan vehetem-e, hiszen ami benne van, az nem arról szól, hogy a navracs is nem szimpatikus, hanem ez meg van töltve tartalommal, amire lehet azt mondani, hogy szemenszedett hazugság, de akkor nagyon sok szemenszedett hazugság van benne. Nem, mennyire lehet ezt komolyan venni, az... Ez egy... Ez egy politikai nyilatkozat a szónak abban az értelmében, hogy egy politikai intézmény többsége, pártpolitikai többsége által szövegezett és elfogadott vélemény gyakorlatilag. Igen, de ön is minden alkalommal elmondja, hogy miközben ez ön így sose fogalmaz. Ezt én mondom, hogy ez akár a bullshit kategóriája is lehetne, ön, Brüsszel és az európai politika jó ismerője azt mondja, hogy tulajdonképpen kiszámíthatatlan, hogy ez egyébként komolytalan, tart, komolytalan marad, vagy pedig a tanács és a bizottság által fel lesz karolva. Magyarul a kérdés az, hogy a tanács és a bizottság hogy fog majd ehhez bizonyulni? Igen. igen. Jogilag... jogilag ha azt mondanám, hogy jogilag nincs különösebb hatása. Aztán, az Ezt én tökéletesen értem. A kérdés az, hogy akkor, ha egy vektor mutat erre, vagy két vektor mutat erre a másik két intézményre, akkor ebben a halmazban, amiben most már tehát három konglomerátum is van, a bizottság, a tanács és a parlament, ön erre hogyan tekint? Úgy, hogy közelednek az európai parlamenti választások. Ez legkevésbé a tanácsot érinti, ugye, ahol a tagállamok kormányai miniszterei ülnek, a leginkább értelezően az Európai Parlamentet, és közepesen az Európai Bizottságot, két okból, egyrészt az Európai Bizottság, majd a, a következő ciklusban is maradó tagjai, ilyenkor már mindig arra is gondolnak, hogy a következő Európai Parlamenttel is viszonylag jó kapcsolatot kell majd kiépítenie, tehát egyéni stratégiák szintjén is, és intézményi stratégiák szintjén is az Európai Bizottság gondolhatja azt, hogy lesz holnap is, amikor ugyanúgy jó vagy együttműködő viszonyban kell lenni az Európai Parlamenttel. Ez az, ami a mérlegelés kérdése, és ezért nem tudjuk megmondani, hogy politikailag mennyire komoly, vagy mennyire komoly következményei lehetnek az Európai Parlament határozatának, mert ez nem kismértékben attól függ, hogy hogyan reagál rá a bizottság és a tanács. Az első tanácsi reakciók, vagy tagállami reakciók. Ezt azért... olvastam, Lengyelország nem, nem... három. De, de ennél fontosabb szerintem. Lengyelország is fontos, csak Lengyelország az nagyjából a várható kategóriában volt. Finnország, aminek azért egy baloldali koalíciója volt egészen mostanáig, most lesz majd a kormányváltás, és az egyébként úszott magyar barátsággal, vagy magyar kormány barátsággal nem vádolható európai ügyi minisztere is azt mondta, hogy ő bízik hogy Magyarország minden további nélkül jól fogja teljesíteni az elnökséggel járó feladatokat, és a többi. Tehát nekem egyelőre úgy tűnik, hogy a tagállamok nem akarnak ebbe a mérközésbe. Jó, hát ugye ez az állásfoglalás, amit tegnap elfogadtak, ez csak egy pontjában foglalkozik a soros elnökséggel, foglalkozik az alapok kifizetésével, foglalkozik a jogállami, jogállamisággal kapcsolatosan. Ez úgy Cuszámen küld el bennünket a francba. Igen, hát erre azt is mondhatnám, ha szerintem még, de ezt nem fogom, nyilvánvalóan már egyszer már. Ketten vagyunk, úgyhogy ne befolyásoltam. Én ezt pont arra gondoltam, hogy egyszer már volt egy ilyen, ami, amikor ilyen félig viccesen mondtam önnek valamit, és ez az ön hatáskörén kívül más médiumok ezt mint komoly mondatot kezdték el hírként törgetni, úgyhogy ezért egy óvatos. De fogalmazunk úgy, hogy az látszik, hogy azok, akik nem akarják, hogy Európai Uniós forrásokhoz hozzáférjünk, azok most már a legdurább és közöket eszközöket is hajlandóak bevetni azért, hogy történjen, hogy ezt megakadályozzák, hogy történjen itt Jó, ha az át. órát nézzük, akkor azt tudjuk mondani, hogy nem sikertelenül. Ez nem azt jelenti, hogy holnap ne lehetne igen, de eddig nem volt, és az ön reményei egyébként június elsőjét tekintve korábban már egy olyan időpontot feltételeztek, amikor túl vagyunk azon, amin még nem vagyunk túl. Nem volt egy egyszerű mód, de szerintem érthető volt. Igen, abszolút értem, ugye ilyenkor, amikor nekem szemreányást szoktak tenni, hogy én mondtam már azt is, hogy tavasszal megérkeznek az Európai június források, akkor figyelembe kell azt venni, hogy nem a magyar kormány volt az, amelyik azt mondta, hogy Ja, de most jut akkor be, akkor mégsem adjuk a pénzt, hanem az Európai Bizottság volt az, amely a decemberi megállapodás után azt követően újabb feltételeket támasztott. Hát ez az Európa Parlamenti ebben, ebben a mostani állásfoglalásban már a tanárok vannak, a, a, a legkülönbözőbb dolgok vannak, amelyek akkor még nem is szerepelhettek. Így van, és akkor most vegyük figyelembe azt, hogy csak, ha csak Közép-Európát nézzük, több országban sztrájkolnak jelen pillanatban a tanárok véremelésért, Konfliktus van az oktatás egészségügy területét Horvátországtól kezdve Románián keresztül Csehországig, amely országok európai parlamenti képviselői nem lobbiznak azért, hogy fosszák meg addig az adott országot az Európai Uniós forrásoktól, amíg nem rendeződnek ezek a kérdések. Nálunk az Óvó kell behívni most már minden kérdésben. Az ellenzék, ami parlamenti választáson nem tud olyan erőt elérni, hogy komolyan beleszólhasson belpolitikai kérdésekbe, rendszeresen az Európai Unió belpolitikájába viszi ki a magyar belpolitikájába. minősítem. És... annyit mondok csak, hogy szokatlan, ilyet más országban nem tesznek ellenszikítások. Hát nézze, amíg azt gondolják, hogy ez sikeres, és eddig sikeres volt, persze nagy kérdés, hogy mit nevezünk sikernek visszáblépni. Milyen távon, Igen. szerintem ez rövid távon lehet sikeres, hosszú távon olyan mértékben ágyba alá. Nemcsak a, a, a, a nemzeti együvé tartozást, vagy a, a, a szolidaritást, a bizalmat, mindent, ami hosszú távon meg fogja bosszolni magát meg önösszágon. Ön mennyire van buborékban? Igyekszem nem abban lenni. Biztosan vannak buborékok az életemben, de hát mint ahogyan vezetek autót, járok boltban, utazom, tömegközlekedéssel nem, nem tudom, úgy, élem a ember emberére. Jó, ez egy álságos kérdés, mert ugye ritkán mondják emberek magukról. Ugye akkor szoktak bubarékról beszélni, amikor valamire hirtelen rádöbbennek. Ön elfogadja, mint régi beszélgető partner tőlem azt, hogyha elvonatkoztatok mindentől, ami persze lehetetlen. És megmaradok az állásfoglalásnál, ha ezt elolvasom. És nem ismerem az országot, nem ismerem önt, nem itt élek. De el tudom olvasni akkor elszörnyűködöm? Persze. Hát az a, ez a legnagyobb felelőssége azoknak az embereknek, akik ezeket a mondatokat felókuszák ezekbe a szövegekbe, hogy pont azzal élnek vissza, hogy nagyon sokan készpénznek veszik a tőlüköző információkat. ők pedig pártpolitikai alapon, vagy, vagy más nem tudom én, Más gyűlölet alapon ezeket torzítják, ezeket az információkat, és ettől adódóan olyan kép alakul ki Magyarországról, ami én bízom benne, az emberek jelentős részén, a épültnek tapasztalatával, azért nem senkelyikben. De olyat nem állítana még egy ilyen szűk beszélgetésben sem, vagy állítana, hogy ez szemeszedett hazugság? Nézzé, politikai véleményeken sosem mondom azt, hogy ez hazugság, mert én tapasztaltam azt, hogy üljen a dolgot két különböző ember olyan különbözőképpen láthatja, hogy ez a másik... Ezt értem, képen... de azt mondja meg nekem, legyen szíves, hogy hol, tehát hol kellene nekem megkülönböztetnem e, a véleményt, a politikai véleménytől e, egy megnyílva, tehát hol látom én azt a fosztóképzőt, plantlen, amit ön kirak, és értem, hogy kirakja, de azt mondja meg, hogy hol kellene nekem észrevennem ezt, ha én egyébként nem buborékban akarom ezt az egészet értelmezni. Hiszen önnek nincs egyszerű dolga, mint azt mondani, hogy ez egy politikai vélemény, és azzal, mint egy le van söpörve az egész az asztalról, hiszen megkapta a fosztóképzőjét. Én pedig azt kérdezem öntől, nem azzal a célral, hogy kihozom a sodrából, egyébként is még reggel van, tehát nem akarom elrontani az egész napját, bár ha elrontom, akkor minden pénteken elrontom, hogy én nekem ezt hol kéne észrevennem. Hát én szerintem, amikor szöveget olvas az ember, akkor meg. Mindenki, vagy egy átlagos szövegesztésű ember meg tudja különböztetni a tény alapú érvelést, ott általában bizonyítékok, számok, hivatkozások vannak felsorolva, és a hivatkozások általában nem véleménycikkek, hanem ha már újságcikkekről van szó, akkor tényeket tartalmazó cikket. az olyan szövegektől, ahol viszont, ahol viszont, a az látszik, hogy véleményről van szó, minősítésekről van szó. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy ez irrelevánsnak kellene tekintetetni. Én ezt a begyomást kell akár önben, akár a hallgatókban, hogy az, hogy az Európai Parlamentnek ezzel az állásfoglalásával nem kell foglalkozni, akkor, akkor nem jól fogalmaztam. Sőt, én pontosan arra próbáltam felhívni a figyelmet, hogy mivel ez potenciálisan következményeit tekintve jelentős is lehet, óriási a felelőssége azoknak, akik belobbizták azokat a szövegrészeket, amelyek a hétköznapi élet tapasztalatai alapján nem tudunk meggyőződni, hogy ez valóban így van. Általánosító megjegyzések. Magyarország már nem demokrácia. Én ezt először talán 2011-ben hallottam, azóta meg megújulóan állandóan hallom. Közben azért elég jól él Magyarországon a demokrácia. Persze, aki veszít, annak mindig fájdalmas veszíteni. De ez egy csomó olyan dolog van, ami ez, ez egy jelentős, attól függ, ez egy vélemény, de ez egy jelentős dokumentum, következményei tekintve lehet jelentős dokumentum Ebből adódóan óriási a felelőssége azoknak, akik forrásként szolgáltak ehhez a szöveghez. Ugye ez 24-25 pontban fogalmaz, ismét hangsúlyozza, utasítja Tudomásul veszi a bizottság és Magyarország hangsúlyozza, ismét hangsúlyozza, továbbra is elkötelezett. Nem fogom felolvasni az összes kezdő mondatát, amelyet hol a bizottsághoz, hol a tanácshoz, hol ki tudja, ki ez intéz. 25 pontot megbeszélni valakivel az önmagában egy hosszú időbe kerülő valami. Érdekes lenne ezt önnel, akár Ebben a műsorban, de mondom 25 pontot nem lehet vind végigvenni, vagy végigvenni egy olyan emberrel, aki egyébként ennek a megszavazásában igent mondott, minek a függvénye, hogy ezt az önáltal politikainak nyilvánított nyilatkozatot, oké, okay. megszületett. Van-e ennek a dokumentumnak a szó átvitt vagy konkrét értelmében hivatali útja? azon túl, hogy elfogadta Így. a valópai parlament. Igen. Ezen túl nincsen. Az, hogy ez a milyen jel... hatással lesz az, a tanácsra és a bizottságra, azt most az időjárás jelentőtől kérdezem. Min múlik? Azon múlik, hogy a, a, azon múlik, hogy mennyire akarja az adott intézmény hogy hatással legyen rá ez a, ez a határozat. Nyilvánvalóan azért itt Egyrészt figyelembe kell venni, hogy mivel az Európai Parlament nagy többsége és az összes nagy képviselőcsoport támogatóak támogatólag a iratkozatot, ez azt jelenti, hogy a szocialisták, néppártiak, liberálisok, zöldek megszavazták. A tagállamok formányai 90%-ban ezekből a pártok állnak. következésképpen ezeknek a pártoknak az Európai Parlamenti képviselői, ha, ha úgy gondolják, hogy ez annyira fontos, akkor lobbíthatnak a saját pártjukon keresztül az adott min múlik? Áll. Hát az, például azon múlik, hogy ezt mennyire tartják fontosnak, hogy mennyire, mennyire akarják mindenképpen keresztül vinni, vagy mennyire csak egy szimbolikus jelentőségűnek tartják ezt a nyilatkozatot, amit bármikor fel tudnak mutatni a saját választópolgáraiknak, hogy lám-lám, íme, mi tiltakoztunk Magyarország ellen, de hát látjátok ez attól függ, hogy, hogy mennyire, mennyire akarnak ebből igazi, meghatározó politikai ügyet csinálni, és aztán ehhez vezetett a tudós, hogy mennyire tudnak, vagyis a tagállamok, a bizottság mennyire akarja ezt napi rendszernek. szűződik -e olyan érdekel, hogy Magyarország Fekete Bárány jelenjen meg az európai belpolitikában, vagy pedig ilyenkor tagállamok arra gondolnak, hogy hát azért ez egy iratkozat, ez olyan, hogy ez akár holnap rólam is szólhatna, úgyhogy ne teremtsünk precedens azzal, hogy Magyarországot... A tanács az szótöbbséggel együttetően elnézést én már semmi se tudok, egyszerűbb, ha megkérdezem, hogy dönt. Hát a kérdés az, hogy miről, dönt ta, miről döntsön a tanács. Hangsúlyoz, hogy a elnöksége az fontos az? szerepet játszik a tanács uniós jogszabályokkal kapcsolatos munkájának előmozdításában, az uniós menetrend folytonosságának biztosításában és a tanácsnak a többi uniós intézménnyel fenntartott kapcsolatokban történő képviseletében. Ez egy ilyen blabla. -bla. Felveti Igen. a kérdést... Magyarország hogyan lesz képes 2024-ben hitelesen teljesíteni ezt a feladatot, tekintettel arra, hogy nem felel meg, deredem dörödem, de kérje a tanácsot, hogy a lehető leghamarabb találja megfelelő megoldást, emlékeztet arra, hogy a parlament megfelelő intézkedéseket hozhat, ha nem születik ilyen megoldás. A, ugye önmagában akkor csak, hogy a hitelesség és a tényszerűség elhatárolásában menjünk tovább. Kérdés az, hogy, a, hogy Magyarország mennyire tudja hitelesen képviselni. Ez már önmagában egy vitára és vélemény nyilvánítása okot adó jelző, mert mit jelent a hiteles? Az Európai Parlament nem azt mondja, hogy Magyarország akkor tudná hitelesen képviselni a tanács elnökségeként a magyar, az európai értékeket, ha ezt és ezt tenné, hanem azt mondja, hogy kérdés, hogy mennyire tudja hitelesen. Hát ez innentől kezdve azt mondja, az, mondja hogyha a tanács, hogy hát szerintem hitelesen tudja. Az európai Parlament, azt mondja, hogy szerintem meg nem mitelesen tudja, és akkor indul egy tök jó vita, ismerik ezeket, akkor hosszasan arra szógy. múlik, hogy a tanács asztalára kerül -e ez vagy sem? Valakinek oda kell vidnie? Nem kell. Nem kell. De a tanács soros elnöksége, jelenleg a svéd elnökség június 30-áig, július 1-től spanyol elnökség, dönthet úgy, vagy a bizottság kezdeményezheti, hogy a tanács foglalkozik. És ezt ember nem tudja, hogy ez bekövetkezik-e, vagy sem? Csak, hogy ember nem tudja, biztos van, aki tervezgethet. Oké, okay, rendben van, de ő nem tudja. Érdem, de, de nem, ezt nem tudjuk Én nagyobb esélyt adok arra, hogy a tanács ebben az ügyben nem fog uh, formális döntést hozni. Önnek van ez a kifejezése, amit megtanultam, nem szerepel a horizontomon. Mondat ilyet, emlékszik? Igen, persze. Amiről beszélgetünk, az egyáltalán, ha én nem hozom szóba, akkor szerepel az ön horizontja? Persze. És mennyire? Hát ahogyan, hát ahogyan közeledünk egyrészt az európai parlamenti választásokhoz, másrészt pedig a 2024. július 1-én megkezdődő magyar EU elnökséghez, ugye ez egyre, egyre inkább fog szerepelni az én horizontomon, is meg egyébként a közvélemény vitái közepette szerintem. Én valamelyik interjúmmal mondtam nem olyan régen, hogy Magyarország kampánytéma lesz az Európai Parlamenti választáson. Szerintem az lesz, és ezt, ezt, ezt, ezt fogjuk érezni. Tehát egyre többször fognak hasonló jellegű témák előkerülni, és ennek kapcsán Magyarország szerepelni. Ha a kisördög azt kérdezni öntől, hogyha választani kellene, hogy a különböző alapok pénzeit felszabadítsák, vagy a 2024-es elnökség tudna választani a kettő közül, ha csak egyet választhatna? Hogy vagy 2024, vagy. Hogy a pénz, ]re? igen. Hát ez nem állatszony ez a választás, hogy a kettő Magyarországnak jár. Én ezt értem, azért mondtam, ha a kisördög. Ezt értem, de ez az, amit majd egyszer akkor kávé mellett, mondom, jó, és mellett megbeszélnék, és bármit jó. Mert, nézze, mert... nekem az a dolgom, hogy kérdezzek, ön megválaszol. válaszol. Igen, én tudnék válaszolni, de az újságírók meg teljesen más irányba vinnék el az egészet. És nem abban az irányban, amiről mi akarunk beszélni. Én csak érzéseim vannak, hogy én alapvetően abból élek, hogy az érzéseimet gondolatokká formálom, és ha az érzéseim nem csalnak meg, akkor az iránt mások is érdeklődést mutatnak, ha megcsalnak, akkor elvesztem a közönségemet. Hogy Magyarországnak hiányoznak azok a pénzek, amelyeket egyébként is a háborúból adódóan, a Covid után, tehát vannak egészen más jellegű dolgok, aminek következtében az élet ma másféleképpen alakul, de ez ezeknek az alapoknak a nem kifizetését is érzékeli az ember. Nem tud, én nem tudom pontosan megmondani. Elolvasom a legkülönbözőbb szakcikkeket, de hát ezek feloldódnak bennem, nem vagyok szakember. Sose leszek. De azt érzékeli az ember, hogy a magyar gazdaság, a magyar oktatás, a magyar kormány szüksége lenne ezekre a pénzekre. Ezt a szükségességet ön, akinek az egyik dolga, hogy ezeket a pénzeket elérhetővé tegye a bizottság, hogy érzékeli? Mármint ezt a szükségességet, amit ennél jobban nem tudtam megfogalmazni. Értem, és ez tökéletes fogalmazás, mert ez egy érzésre utal. De csak arányként hadd mondjam el, hogy Ebben a pénzügyi időszakban Magyarországnak összesen 2021 és 2027 között 10.000 milliárd forint kohéziós pénz jár. Ez kevesebb, mint 2.000 milliárd forint évente. Mindeközben csak a tavalyi évben az energiaárrobanás miatt 4.000 milliárd forint költsége adódott a magyar költséget is. Tehát persze szükséges, minden egyes fillér szükséges de az Európai Uniós forrásoknál nem annyira konkrét összeg az, ami, fogalmazom, hogy ez szükséges. Ez az 1000-1500 milliárd forint, ami évente jön, ne. ez egy hasznos, meg nagyon jó pénz, és Magyarország tényleg nagyon jól hasznosítja ezt a pénzt. De mint láthatjuk, azért egy költségvetés egy ilyet kibír. Ha a tavalyi 4000 milliárdos kiadás kibírta, akkor egy ilyet is kibír. Maga az érzés, és ezért nagyon jó, amit ő önfogalmazott, hogy valahelyben egy kérzéstől Szerintem fontosabb a piacon is, külföldön is, hogy Magyarország kap-e Európai Uniós pénzt, azaz Magyarország egy átlagos Európai Uniós tagállam-e, amelynek ugyan vannak vitái az uniós intézményekkel, de azért alapvetően minden rendben van, mert megkapja a pénzét, elfogadják a dokumentumait, és stb. vagy pedig Magyarország Európa fekete báránya, amely amely nem csak vitában áll, de nem is kap az Európai Uniótól semmilyen támogatást, nincsenek rendben a dolgai, Tehát érti, nem annyira... Ért értettem, annyi a értettem, ennek. ennek egy fejezete az Erasmus és a Horizon program. Itt permanensen szóba kerülnek dátumok, permanensen szóba kerül ugye, hogy van egy kiküldött anyag. Ez egyébként mikor válik publikussá? Hát, ugye, mi, mi végig tartjuk magunkat ahhoz, hogy az egyik ezelőtt eladatlanak. Mi szerint mi uh, alapvetően az Európai Bizottsággal kommunikálunk, és a nyilvánossággal csak akkor kommunikálunk, amikor az Európai Bizottság már, a, már valamilyen közös nevezőre jutottunk. A bizottság az, ami folyamatosan szivárogtat, mi őnekik elküldtük ide-stova két hete ezt az anyagot, még nem kaptunk semmilyen véleményt róla, ők nem szivároztatták ki, amint ez nyilvánosra hozhat, nyilvánosságra hozható, nyilvánosságra hozható, hogy nyilvánosságra um, Amikor a portfólió a politikóra, a politikó a portfólióra tök mindegy Ki, kire hivatkozva azt írja, hogy ennek milyen tartalma van, akkor azt én mennyire vehetem komolyan beleértve, hogy akkor beleírta azt Navracs és Tibor és Brigádja, hogy polgármesterek lehetnek, pedig erről nem is volt szó. Ez valójában minek a... Tehát mit látok, amikor ezeket olvasom? Hát tekintettel arra, hogy a politikóban megjelent cikkek utóbb Visszaköszöntek a bizottság álláspontjában. Ebből adódóan mondhatjuk azt, hogy a politikonak jó is szoktak lenni a bizottságtól általában. De akkor az is helytálló, hogy olyan is szerepel a magyar javaslatban, amit egyébként a bizottság nem is kért, és ez nekik fejtörést okoz? Hát, Nézd, tekintetel, hogy mi nem hoztuk nyilvánosat. Jó, igen, oké, rendben van. Itt a süketek párbeszél. Ne, ne, ne, oké, re, re, oké rendben van. <coughs> A, van egy időhatár, vagy az valamit a Navras is mond, hogy ez valójában gumi, a végletekig nem, de húzható? Mi még nem találkoztunk időhatárral, Johannes hán egyszer mondott valami újságírnak egy május 12-e időhatár, de kiderült, hogy ez, ez sem... most már júniusról de, volt szó, június... Van itt június végéről is szó, igen, de az bizonyosan még egyszer sem mondta nekünk azt, hogy... Irgum-Burgum, ha eddig nem történik valami, akkor már pedig ki leszünk zárva, a földön. Azon gondolkodom, hogy amiről mi beszélgetünk minden héten, azt ön hogyan zárja nap, mint nap, vagy ön egész egyszerűen, mint egy hosszú távutó. Be kell oszta az energiáját, és ezek csak akkor foglalkoztatják, amire én egyébként képtelen vagyok sajnos, amikor effektíve megoldást, vagy effektíve valamilyen cselekedetet kívánnak. Inkább csak, az utóbbi, igen. igen. Ezzel a képességével mindig rendelkezett? Azt hiszem, igen, bár nem tudom, hogy gyerekkoromban a matchboxozásra szánt időt, hogy el... nem csak ez, ez... ezt egyszer megtaníthatná nekem, tehát eh, én eh, a a pillanatban is képes vagyok egy autóban aztól félni, hogy elvesztem a kerekeket, és ha megkérdezik, hogy én ezt hogy képzelem, erre nem tudok válaszolni. Bennem mindig van egy ilyen személyes katasztrófától való félelem. Önnek ugye ez magánéletről egyébként sem szoktunk hosszan beszélgetni adásban, de, de ami az ország helyzetét illeti, ott, ott olyan műszerfa van ön előtt, hogy akár a Názában is lehetnénk. Ezek szerint, ha ott vannak színskálák, ön gyakorlatilag csak a már majdnem fűrösbe hajlónál reagál ezek szerint, mert hogy beosztja az erejét. Igen, igen. Sok sikert! Köszönöm szépen! Viszont hallásra, viszont látásra! Viszont hallásra Viszont kívánom! 25 pont van ebben. állhattam volna egyenként megbeszélni, reménytelen. Csak hát mégis van itt egy ilyen jelentés. Egy politikai jelentés. Mondanám, hogy beszélgessünk róla, de egyrészt ez az idő itt most alkalmatlan rá, mert fel kell hívnom horvát Csabát. Másfél az elmúlt időben önök olyan nagyon ilyesmiről nem akartak velem beszélgetni. kilenc után hagyok egy nagyon röpke időt, hogy ha netán véletlen valakiben felvetődik engem fölhívni. Akkor ezt megpróbáljuk, de az elmúlt idők tapasztalata önmagáért beszél. Jajjajj! András! András! Nézést, nem e, arról van szó, hogy megfeledkeztem, hanem vagy valaki szórakozik, e, valaki egyébként szórakozik, azt lehet tudni, e, de hogy e, az az én hívásaimat is befolyásolja, mert olyan van, hogy én várok telefonokat, és akkor van egy, nevezzük egyszerűen csak hülyének, aki... E, befekszik, és ezáltal nem tudják hívni, mert ő egyfolytában telefonál. De hogy adott esetben az innen való kitelefonálásokat is zavarhatja, az ilyenkor derül ki. Az első telefonnál nem jelentkezett, Bat Andrásnál, Navrasis Tibornál kettes fokozat volt, nálad már nyolcas. Úgyhogy elnézés, nem arról van, hogy megfeledkeztem, hanem arról, hogy képtelen voltam téged fölhívni. Megpróbálok. Semirand. Értem, engem zavar. Um, nagy sétát tettem Szerdán, Zuglóban, miután a Róma és a Szevia mérkőzés következtében hát a tömegközlekedés megbénult. Zugló nem járt úgy, mint a hatodik kerület a Liszt-Ferenc térrel. Horváth Csabával beszélgetek, vagy ő beszélget velem, nézőpont kérdése, de a szó hagyományos értelmében beszélgettünk, interjúnak is lehet nevezni, de akkor ő is készíthet velem szereztére e személyes benyomásokat aznapról. Én csak arra emlékszem, és most ködlik föl, hogy egyszer volt egy képviselővel való sétád, ami egyébként rendszeresen előfordul, és ott volt valami fura megjegyzés a népstadionnal kapcsolatban, stadionnal kapcsolatban, hogy az hogy magaslik egyébként a többi épületre, de nem biztos, hogy ezt most a legszerencsésebb pillanatban hoztam be, de volt egy ilyen szöveg. Erre már így nem emlékszem. A kezdet-kezdetén voltak komoly akadalmak, hogy hogy fog megbénulni majd a környezet mondjuk ilyen nevesebb, rangosabb eseményeken. Hát sajnos beigazolódott, ezért is vetődnek fel a formok a rendszeresen, mert ez már ilyen eső után köpönyek kérdés, hogy talán jobb lett volna a, a város évihez közelebb jó közlekedési kiépítettség mellett elhelyezni egy ilyen nagy monstrumot. De ezen már túl vagyunk, úgyhogy üzemel próbálunk odafigyelni a rendészeinkkel, a kerületi rendőr kapitányság dolgozóival, illetve a központi rendőrségi állományjal, hogy amennyire lehet kárt enyhítsünk, és a káos csökkentsük ezeken a napokon. Hát ez, ez mondjuk például a legutóbbi rangadón ez kis túlzással lehetetlen feladat volt, de valóban mi egy picivel jobban jártunk, mint Terézáros. Nekünk alapvetően az aszfaltunkat vették igénybe, hol sétára, hol verekedésre a kedves szurkolók. út. Nálunk inkább ilyen, ilyen közrendben ütköző bűncselekmények történtek. Ugyanakkor a, a zöld területeinket kevésbé taposták le, köszegy több az aszfaltunk és ebből a szempontból kevésbé voltunk, kitettek ennek. Um... Ugye az élet sajátossága az, hogy én csütörtökönként beszélgetek kisamrussal, péntekenként veled, holott ugye az események nem csütörtökön vagy pénteken történnek, és tegnap hosszan beszélgettünk erről az eseményről kisamrussal, és mondta, hogy ő egy jelentést vár estére a tekintetben, hogy mi történt a városban. Ma nem beszélgetek vele, holott tulajdonképpen újból föl kéne hívni. És itt utalás történt arra a Wintermontel Zsoltával való is, ahol idéztem Vintermantel Zsoltnak Soproni Tamást, aki ugye arról beszélt, hogy ha egyébként lettek volna egyeztetések, akkor talán tehát a feltételes mód mindenféleképpen benne volt, néhány dolgot el lehetett volna kerülni, akkor szóba került a Matt-lel, hogy nem muszáj tájékoztatni, valaki kérheti a kerület részéről is, vagy az önkormányzat részéről is, hogy tájékoztassák őt, mondtam neki, ez kevéssé életszerű. Te mit gondolsz? akár ennek az eseménynek a kapcsán arról, hogy hogy alakul az az együttműködés, ahol egy önkormányzat kénytelen elviselni valamit, amit más körülmények között is kénytelen lenne elviselni, de ha előtte felhívnák rá a figyelmét, vagy ha előtte olyan óvintézkedéseket tudna tenni, amit azért nem tud tenni, mert nem tájékoztatják, akkor az elkerülhetetlenné válik a másik esetben talán elkerülhetővé. Erről az ördögi körről, ha egyébként létezik, te mit gondolsz? Átlegik, hát leginkább csak annyit, hogy el tudnék képzelni jobb kommunikációt a különböző hivatali struktúrák között, pont annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb. Jödet de te például, vagy forró drót kapcsolatban ilyen zuglói rendőrkapitánsága? Alapvetően igen, meg a saját rendéseinkkel, akik egyébként ott vannak minden helyszínen, és elég percpontos információval rendelkeznek. Ez egyébként nem csak focimeccsek környékén van így. Bármi rendkívüli esemény történik, arról engem tájékoztatnak. Ez legyen akár egy, egy komolyabb baleset, vagy adott esetben egy, egy tűzeset, ahol például az önkormányzatnak adott esetben valamilyen rendkívüli segítséget, támogatást kell nyújtania a károsultaknak. Tehát, hogy ebben az értelemben ez egy, ez egy folyamatos feladat. A klasszikus értelemben a polgármester, az a polgár, polgári védelemnek a, a főnöke, ez mondjuk már jogszabályi szempontból néhány pontban változott, de mégiscsak az a helyzet, hogy a, az önkormányzatnak van egy olyan funkció, hogy a rendkívüli helyzetekben is segítséget kell nyújtania. Úgyhogy ez is egy feladat, de az is egy feladat, hogy egy hétköznapinak tűnő, mondjuk sportesemény megrendezésével kapcsolatban a kerület közrendje érdekében mi is kóperálunk a helyi rendőrséggel, a BRFK-val, akivel csak kell, hogy ezeket a, ezeket a zavarokat amennyire lehet csak enyhíteni tudjuk. Így aztán mérsékelt mértékben befolyásolta az életedet, mert ugyan történt esemény rendkívüli esemény, ahogy annak idején ezt a honvédségnél mondták, de neked ezzel kapcsolatban tenni valód nem volt. Vagy volt? Nem, ez valóban így van, ee, inkább csak napközben szemrevételeztem a pombolyok föl alácérkálását. Pillogóval, nagyjából ilyen négyesével haladtak a különböző rendőr ee, próbálták ezeket a közben. E megzavarására alkalmas eseményeket hordába tartani, szerintem sikerült is. És azért összességével bízom benne, hogy a szurkolók is úgy távoztak, hogy több-kevesebb, de inkább, inkább több megelégedéssel. Ami rendszeresen visszatérő probléma, hogy a környék zublói lakosai nagyon nehezen élik meg ezeket az órákat, napokat, mert az ő életüket viszont kis túlzásra, de el lehet teteníti. Hát ebbe, ebbe bele, be, be, sikölt belenéznem. Jó, és igényük, hogy hétköznapi életet élhessenek egy stadion árnyékába is, szerintem abszolút jogos. Amit egyébként én az időtlen reménytelenség sarkának nevezzek, és amúgy a francia út másik oldala, ott a Szemészedésnél meg rendrakásnál nagyon rendesen dolgoztatok. Ugye nem lett hirtelen nagyon pozitív ott a mexikói és a, a tököri sarka, de ott, ott, ott, ott azért látszott ennek a szemészedésnek és rendrakásnak a következménye. Ez vedd dicséretnek. Köszönjük szépen. Hát a helyzet az, hogy úgy sikerült a szemétnek a 90. 9%-át eltüntetni, és tegnap csalódottan vettük tudomásul a kollégákkal, amikor kimentünk a legszennyezettebb területre Ugyaniból. tartani, hogy van, akik kedvesen újra elhelyeztek ott néhány tonna szemetet, tehát láthatóan tonna. Lomtalanításból, lomtalanításból származó komplet lakást lehetett, de filmes plakátokig bezárólag megtalálni, úgyhogy tényleg nincs más, mint hogy a Mávval a lehető legrövidebb időn belül megállapodni, csak a Máv nem szeretne túl sokat tenni ebben az ügyben, már hogy a napi rendszer szintű karbantartásba, tehát ők inkább ilyen kampányszerű akciókkal gondolkodnak, mi meg szeretnénk, hogyha egész éppen rend lenne. Ehhez meg kellene a térfigyelőkamerák, aminek a telepítéséhez az ő engedélyük is kell, meg egyébként nyilván elég sok pénzbe is kerül a beruházás is, meg a fenntartása. tehát hogy ezek az apró problémák vannak, de minél előbb meg kell tenni, mert az az egy visszatartó erő van a kamera, hogyha Látja a kedves környezet, környezeti bűnöző, mert ez egy bűncselekmény, amikor valaki zöldszerlete több tonna hulladékot elhelyez. De az előbb visszakérdeztem, hogy effektíve tudna, Tehát ilyen mennyiségű? E, hát e, effektíve tudnom, de ez már olyan mennyiség, e, amit így magad elé, hogy egy komplet, így mondjuk egy 70-80 négyzetméteres lakás teljes berendezését kellett, de úgyhogy a használt eszközik, tehát késkanál villáig műanyag edényekig bezárólag, filmes plakátokat a falról, tehát, hogy mintha, mintha valaki kiürítette volna, úgy a falig bezárólag, majd... majd de névjegyetem hagyott. De még névjegyet is hagyott, csak az a baj, hogy egy német, tehát egy, egy marék név is volt benne, meg egy félbevágott bankkártyát is találtunk, de ugye azt nagyon nehéz bizonyítani, hogy ők helyezték oda, ráadásul egy külföldi név kártya volt, tehát, hogy Uh, ugyan magyar név, de egy németországi városban lakó uh, embernek a névegyek, tehát ez alapján megpróbálják majd felderíteni a rendészeinkre az ügyet, tehát hát nem is értem, tehát hogy valaki elvállal egy lomtalanítást, uh, majd ezt úgy oldja meg, nyilván kap érte uh, pár tízezer forintot, vagy százzel forintot, hogy ő nagyon jó és elviszi a, a lakásból a, a hulladékot, vagy a lomokat, és utána úgy gondolja megoldani, hogy uh, kiteszi kidobja valahova, ahol egyébként milliós környezeti kárt okoz. Ezért ennek, a, ennek az apropóján is arra jutottunk, hogy a parlamentben fogjuk kezdeményezni, és van erre két országgyűlési képviselőnk is, aki ebben közbe tud működni, fogjuk kezdeményezni, hogy a rafonként szolgáló 200 forintos bírságot legalább 1 millió forintra emeljék fel, és a tettenérés is az egyetlen hatékony eszköz. Az egyetlen hatékony eszköz ami alkalmas lehet arra, hogy. Igen, valamiért ráadásul hogy én számos önkormányzattal Ön... dolgoztam együtt, máshol erről egyáltalán nem volt szó, és ugye karácsony Gergely polgármestersége idején emlékszem, hogy fizikai atrocitásra is sor került szemetelők és önkormányzati dolgozók között. Ez így van, nyilván nem ez a normális. Hát Enyhén szóval se. Az, hogy a prevencióval, a magas bírsággal és a is magas kockázatával, ezt a dolgot Csak hogy Miért szeretik szuglót, a... hogy úgy látszik, hogy szabadabb területek. Nem mindegy. Uh, ugye a, mi a rendelőintézetek önkormányzati kézben való tartását illeti azon Aktuálisan éppen túl vagyunk, ki tudja, mikor jön elő, ugyanakkor átalakul a védőnői ellátás, amivel kapcsolatban az önkormányzat külön megjegyzőnek, megjegyzésre valónak tartotta, hogy amint pontosabb információk lesznek, tájékoztatják a lakosságot a további részletekről, de átalakul a védőnői ellátás. Igen, azért erről még nagyon sokat még mindig nem tudunk, úgyhogy elvileg... Tényleg most már csak percek vannak odáig. A kommunikáció az mondjuk, hogy közepes ebben az értelemben. A kormányzat illetékese, illetve az önkormányzatok között. És erről panaszkodnak a dolgozók is, akiket mondjuk konkrétan úgy érint, hogy ők lesznek átszervezve. Ami a fővárosi közgyűlést illeti, a fővárosi közgyűlésen szóba került Kis Ambrus részéről, a parkolási pénzeknek valamiféle átcsoportosítása. Erről te mit gondolsz? Ezzel kapcsolatban nem értenénk egyet, viszont abban igen, hogy egy egységes parkolási rendszerbe nekem zuglói polgármesterként abszolút beleférnek, hogy a főváros tartson fenn egy darab parkolási struktúrát, és számoljanak el a kerületekkel a felhasználásnak az a árbevételi oldalával. Tehát magyarul osszák meg ne csak a költségeket, hanem a bevételeket. Egyébként most ez pont így történik a kerületek és a főváros között, úgy van egy parkolóhely számarányot is arányosítás, tehát hogy van egy x számú parkolóhelye zuglóban a fővárosnak, van ennél jóval nagyobb számú parkolóhelye a kerületnek, és a, a kihasználtság arányában a bevételeken osztozik a kerület, illetve a főváros. A kettő konstrukció között csak annyi a különbség, hogy most jelen pillanatban van 14 parkolási e, struktúra, ugye ezek a kerületi önkormányzatok saját tulajdonában állnak, tehát ma már tudomásom szerint minden önkormányzat maga végzi ezt a tevékenységet. De én miért hol. Tehát nincs uh, kiszerve, úgy emlékszem a 14, uh, nincs kiszervezve ez a feladat, és uh, az alternatív lehetőség, hogy nem 14 lenne, hanem egy nagy fővárosi, uh, és akkor ő számol el a kerületekkel. De ez véleményem szerint nem jelenti azt, hogy a fővárosnál maradna a teljes bevétel mert egyrészt a terhelés nem csak a fővárosnál, hanem a kerületi útvonalakon is jelentkezik. Vannak mondjuk helyreállítási feladatok, és összességében pedig a probléma, ami a főváros pénzügyeibe fennáll, az nem a parkolási kérdésből adódik, hanem abból, hogy a kormány nem adja oda azt az összeget, amire például a közösségi közlekedés fenntartásához szükség lenne. Tehát itt mindig el mondani, hogy ez egy olyan egy olyan dilemma, ami nem a főváros és a kerületei között létezik, hanem az önkormányzatok és a kormány között létezik, ez a bizonyos 2%-ot kapunk vissza a befizetett adóból. Tehát amikor az állampolgár befizet nagyon sok adót, és azt mondja jogosan, hogy szeretne ezért cserébe jó minőségű járdákat, jó minőségű utakat, jó minőségű parkokat, jó iskolákat, jó vodákat, bölcsödéket, akkor ez az elvárás 100%-ig jogos az ő részéről. Csak nem tudja minden lakos, hogy egyébként az adóbevételei nem az önkormányzatnál jelentkeznek dominánsan, hanem a kormánynál, és a kormány pedig valamilyen speciális algoritmus alapján, most az kicsit csúfolva hívom algoritmusnak, de nyilván valamilyen nehezen érthető logika alapján ad valamennyit az önkormányzatoknak a közfeladataik ellátására. Ez pedig jelentős mértékben jóval kevesebb, mint amire ténylegesen szükség lenne az adott közfeladatok ellátása, amiből csak néhányat soroltam fel az előtt. Ugye, de ugye ebben a témakörben ugye felmerül az is, hogy a park üzemeltetés költségeinek visszaszorítása érdekében a főváros felső plafont vezetne be a parkolás üzemeltetés indokolt költségére. Én erre most külön nem térnék ki, de azt mondjad meg nekem, aki ezzel sokkal többet foglalkozik a hétköznapokban, mint én. Valójában a parkolási mizéria a fővárosban, és most nem feltétlen a visszaélésekre gondolok, bár ugye nyilvánvalóan, hogy a nagy egy részét ez köti le, de az, hogy ez... E permanensen, akár ilyen, akár olyanokból, most maradjunk az ilyennél, amiről beszélünk, téma lehet. Valójában mi az oka annak, hogy ebben egyszer és mindenkorra szülessen egy olyan szabályozás, amivel kapcsolatban továbbra is lehet kritikával élni, de alapjaiban megkérdőjelezni, vagy nem alapjaiban, de strukturálisan jelentős kérdéseket feltenni már nem lehet. Ennek mi az oka? Kicsit bonyolult volt a kérdés nekem. Hát kér, akkor nagyon egyszerűen azt kérdezem, hogy miért Evergreen téma a parkolás? Így is lehet? Nagyon egyszerű. Erre a kérdésre gondoltam, csak mondom, a vége már kicsit nekem bonyolult lett. A helyzet a következő. A parkolás az a tevékenység, amit az emberek igényelnek, és ugyanakkor gyűlölik. Tehát amikor a saját házunk előtt, vagy a saját környékünkön szeretnénk parkolni, akkor e, jogos elvárást fogalmazunk meg, hogy legalább a saját házunk előtt hagyd parkoljunk már e, normálisan, ingyenesen. És ne használja más P pluszer parkolónak. Ugyanakkor, amikor elmegyünk valahova máshova, ami nem a saját lakóhelyünk környékén van, van egy e, felháborodásunk, hogy miért kerül ilyen sokba a parkolás díja, e, aminek egyébként pont ugyanaz a szerepe, hogy ne valakinek a lakását. Oké, okay, rendben van, de az előbb elmondott részlet az már nem tartozik ide, tehát hogy a parkolás üzemeltetéssel kapcsolatban a felső plafon legyen, ez már nem jut az az embernek akkor, amikor parkol. Az nem, én csak arra kérdésre válaszoltam, jó, de közben ez is része ennek. az emberek alapvetően a parkolást, azért, mert ez egy szükséges rossz. Tehát ez... Jó, de mi a parkolás üzemeltetés illeti, az nyilvánvalóan hozzátartozik a, a, a pénzügyi részihez, miközben az embert hétköznapokban nem foglalkoztatja, de az egész halmaznak mégis része. A bonyolultságot ez okozta. Jó, e, akkor választok külön. Tehát az előző kérdésre... Azt értem. ...szólt abban a formában de az emberek utálják, de igénylik a parkolást, mert eltérő közlekedési szokások miatt a saját otthonunk környékén. Jogosan szeretnénk, könnyen parkolni, és szeretnénk, ha mások nem parkolnának a mi házunk elé, amit egyébként mi tartunk karban, mi vágjuk le a füvet, mi gondozzuk, és az az elvárásunk cserébe, hogy az, azt ki tudjuk használni. Máshol viszont mások jogos igényeivel ütközünk, és ezért van a parkolási díj, hogy a más jogos igényeit is védje, illetve a mi jogos igényeinket védje a saját otthonunk környezetében. Üzemeltetés. Az üzemeltetéssel kapcsolatban maximálisan egyetértek azzal a felvetéssel, hogy legyen egy egység, ezt már négy éve, lassan most már négy éve, de edég, egyelőre mondjuk három és fél éve referáljuk folynak erről a tárgyalások, amelyek meglélekedtek körülbelül két évvel ezelőtt, ami arról szólt, hogy akkor állapítsuk meg azt az egységköltséget, ami egy parkolóhelyre vetítve kiadja, nagyjából mekkora költséget mekkora költség fogadható el. Ez nem annyira százalékosan határozható megvéleményem szerint, hanem inkább forintálisan, mondok egy példát, az ötödik kerületben egy óra parkolási díja 600 forint. Nagyon kicsi földrajzi területen van, tehát mondjuk kell rá 10 parkolőr. Ez így gondolom egyszerű. Van mondjuk egy zugló, ami ennek a sokszorosa, tehát mondjuk 5 akkor az de lehet, hogy inkább hatszor akkora, eh, ahol mondjuk biztos, hogy nem elég 10 parkolőr, eh, ráadásul nem 600 forint a parkolás díja, hanem dominánsan eh, 300 forint. Tehát nyilvánvalóan nem ugyanaz a százalékos érték a 300 forinnál, mint mondjuk a 600 forinnál. Tehát ezért a százalék félrevezető, mert kicsi földrajzi egységen egy százalék eh, kétszer akkora összeget eredményez üzemeltetési költségként, Szóval egyébként nem indokolt, mert nagyon kicsi földrajzi területről van szó, tehát kevés parkolőrrel bejárható ellenőrizhető. Egy nagy földrajzi területen, mint például akár angyalföld, ott pedig számos parkolőrrel kell ellenőrizni ugyanazt, mint amit egy belvárosi részen kevesebb is elég. Tehát ebben inkább a terület nagysága is, és valószínűleg a parkolóhelyszám, részben a parkolóhely szám, részben ennek a földrajzi elrendezése az, ami, ebben az anyagban, ami előttem van, ebben az is szerepelt, hogy előfordult olyan, hogy a fővárosi tulajdonok területen a szükségesnél sűrűbben helyeztek el automatákat a kerületek, hogy több működtetési költséget terhelhessenek a fővárosra, vagy terhelhessenek. Ez nem tartozik ide? Ez biztosan nem, de ez így ebben a formában nem is igaz. A helyzet a következő, hogy a parkoló órák korábban, korábbi szabályozása az azt állapította meg, hogy 75 méterenként kellett lenni egy parkolórának. Ez valóban elég sűrűnek számított, de nagyjából az volt az elf, hogy amikor valaki megáll az autójával, látó távolságra legyen, tehát magyarul tudja, hogy merre indul el, eh, ahol kiváltja a parkolójegyet. Ma már ez kevésbé fontos a fizikai távolság, mert nagyon sok parkolási eseményt telefonos applikáció vagy más módon rendeznek, az uglói automaták egyébként olyanok, amelyek a rendszám beütésével és a parkolás megindításával nem igényli, hogy egy fizikai jegyet ki, kell te, ki kelljen tenni a szélvédő mögé, tehát nem kell visszasétálni az autóhoz. A parkol ellenőr a gépében látja a kis e, e, kezében lévő ellenőrző eszközzel, látja, hogy egyébként aktív parkolás van azon az adott autón, vagy éppen a lakosoknak járó ingyenes másfél órás parkolást teszik igénybe. Tehát, hogy ez, e, ez rendezett de eltérő kerületek eltérő órákkal rendelkeznek. Van, aki 15 évvel ezelőtt szerezte be az óráit, azok már nyilván korszerűtlenek nem is képesek ilyen típusú adatbevitelre, illetve adatszolgáltatásra. Az uglói órák, az egyedüliek a tudomásom szerint még mindig, bár lehet, hogy már szereztek be azóta, amelyek a napban -val való kompatibilitás próbáját is kiállnák. Én két ha jól emlékszem, két évvel ezelőtt fordultam a NAV-hoz, hogy legyenek szívesek, tegyék lehetővé, hogy mint ahogy a pénztárgépeknél lehessenek bekötve a NAV-hoz a parkolautomataink és akkor ugyanolyan szoros elszámolás alá esne, mint mondjuk egy kis pc nek a, a, a bevételközlő pénztárgépe. Erre sajnos nem kaptunk választ egyébként azóta se. Tehát, hogy a transzperenciának nagyon sok lehetősége van, és én azt gondolom, hogy ennek kombinációját kellene alkalmazni ahhoz, hogy az állampolgárokban ne lehessen olyan érzés, hogy ezzel bármilyen sandaság történik bárhol az országban. Tehát a, egy, egy, mondjuk, hogy egy nem szeretem szolgáltatása maga a parkolási rendszer, amit az előbb említettek miatt valóban vegyes megítélésű, nagyon fontos lenne, hogy ennek a ennek a közbizalma az maximális legyen, tehát hogy fogadjuk el, mint szükséges rossz, de ne, ne higgyünk el olyan plecsákat, ami azt mondja, hogy hát, mit tudom, ezt az önkormányzat dolgozói hazaszokták ezt a bevételt, mert ez nyilvánvalóan hazugság és legfeljebb politikai érdekeket szolgál ilyen verségeket terjeszteni. Melyik a következő övezet, ahol e, Zuglóban majd parkolást vezetnek be, fizető parkolást? Hát inkább azt mondom, hogy hol van erre borzasztó nagy igény. Egyrészt a füledi lakótelep bizonyos részein szeretnék a lakók megvédeni a parkolóhelyeiket. Az vezértér mellett közvetlenül van egy ilyen terület, ahol, ahol most már jó pár éve igénylik. Tehát nincs olyan fórum, ahol ezt nekérnék tőlem, tőlünk. Ezeknek a vizsgálata folyik. A parkba május 1-től került bevezetés egy új terület parkolózónába. Az ott élők legnagyobb, legteljesebb megelégedésére, ugyanis ők kérték. Tehát a parkolózóna bővítés az minden esetben a helyi lakosok igényei alapján indul. Akkor ellenőrizzük egy megfelelő számítással, hogy az a bizonyos átlagos terheltségi mutató kiadja a zónatelepítésnek a lehetőségét. Ha a jogszabályi feltételeknek megfelel. akkor ennek a műszaki előkészítése történik, meg a fővárosi közgyűlés által történő tárgyalása, jóváhagyása és ezt követően kerülhet bevezetésre egy parkolózóna, mondjuk akár zuglóba, vagy akár bármelyik kerületbe. Ennek az átfutása az körülbelül másfél-két év. Ma hol lesz fogadóra, ha lesz? Ma pont nem lesz. Ma pont nem lesz. Van-e bármilyen, ami... pedagógusnak, ahol a pedagógusainak az elismerését fogjuk átadni, amellett a tisztelet és a hála kimutatása mellett, amit a pedagógusaink iránt érzünk. Van-e bármi olyan, amit egyébként kérdéstől függetlenül mondanál? Hát leginkább az, hogy nagyon szép nyári napot kívánok minden kedves. De találtam Hol... még egy kérdést, mert ugye a pedagógusnap pedagógus kapcsán jutott eszembe, hogy a legutóbbi képviselőtestületi ülésen először osztattak ki polgármesteri dicséretet. Ez milyen műfaj? Ez egy új műfaj. Valójában a rendszerességnek az elismerésére eddig is megvoltak a megfelelő diák a hónap szociális dolgozója, a hónap, hónap rendőre, a hónap tűzoltója, a hónap szociális munkása vagy egészség dolgozója. Tehát hogy ezek megvoltak, viszont a rendkívüli eseményeknek nem voltak meg a díjazási feltételei, ezt biztosítottuk, biztosítottam a polgármesteri dicsérettel. Talán emlékszel, néhány héttel ezelőtt volt, hogy egy öngyilkossági kísérletet hogyan akadályoztak meg a rendőreink. Gyakorlatilag az öngyilkos már kilógott egy tízemeletes ház ablakából, ahol, ahol a levegőbe tartották a csuklójánál fogva és nagy nehezen visszahúzták, egyébként a saját életüket is kockáztatva ezáltal. Néhány héttel, két héttel ezelőtt pont a testületi ülés előtti napokban. Egy szolgálaton kívüli rendészünk vett észre egy, egy földön fekvő férfit, akinek ott a helyszínen a szakszerű életmentő beavatkozása segítségével sikerült, sikerült megóvni az életét, visszahozni. És, ezeket a, és volt egy hölgy, aki néhány hónappal ezelőtt egy lakástűzből, egyébként maga is 80 éves, egy lakástűzben húzta ki a szomszédját, az égő lakásból is megmentve ezzel ott közvetlen az életét, és ezeket a rendkívüli eseményeket szeretnénk a jövőben is elismerni. Köszönöm a rendelkezésre, a lássó jövő héten folytatjuk. Rendben, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Horvát Csabát hallották Zugló polgármesterét. Abban az esetben, hogyha van érdeklődés, akkor 061 Abban az esetben, ha nincs, akkor ezzel véget ért a uh, mai és akkor nem mondom, amit annak idén az apácaiban mondtak, mert az ma már nem ö, korrekt politikailag. E, Jánoska, akkor légy szíves, azt rögzítsd, hogy hétfő lesz Révés Sándor, a publicista. Tehát ö, annak az anyaga ott van a gépben, ez egy korábban felvett... Ö, Beszélgetés melegen tudom ajánlani. Ha kedden létrejön a Pintér Lászlóval való beszélgetés, amint tegnap erősen elgondolkodtam, hogy legyen, hiszen nagyon sokan beszélgettek Pintér Lászlóval, ugye a média kapcsolatoként felelős ember a Magyar Sport és Hegymászó Szövetségnél, hogy esetleg lemondom, de végül is úgy döntöttem, hogy mint régen Kalambó, vagy mint régen az ennyinél, amikor nem befolyásolt, hogy hányan beszélgettek valakivel, mert azt gondoltam, hogy amit én felmutatok, az mindenkinél külön lesz. Úgy döntöttem, hogy ezt a beszélgetést a Pintén ellátogat, mert megbeszéltük, akkor megcsinálom. Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogyha valaki szórakozik a telefonnal, aminek a technikai megoldását rövidesen megtaláljuk, tehát ilyen gondjaink nem lesznek, legalábbis ami a kifelé való telefonást illeti, a befelé való telefonálásban. Nem tudom, hogy ezt hogyan fogjuk megoldani, de megoldjuk. Ha Netán ő telefonál, akkor nincs gond, mert akkor vége van a műsornak, ha más, akkor beszélgetek vele. Jó reggelt. A megoldás egyszerű, egy számazonosító és a letiltás, ez lesz egyébként nem biztos, hogy ebben a fél évben, mert ez már nem hosszú, de a csin fogást találni lehet, vagy fogást keresni lehet találni, az... Igen. Négyet várok, és utána elköszönök. Igen. Igen. Kellemes hétvégét kívánok. Távolétemben dörö.fialajanaskuka.gmail.com Hétfőrévés Sándor, kedden nagy valószínűséggel élő lebonyolítású műsor Szerdán Pinter László Csütörtök péntek pedig a szokásos. Egy András!